«Гаразд», – сказав я. «Ми приймаємо цей порядок, але тоді давайте вже йти до кінця. Як ми діятимемо далі? Я одержую від вас картки, збираю їх усі, щоб зустрітися з людьми». Хвилиночку, облукаючи поглядом у незмірних далях Британської імперії, перепинив мене Робінсон. «На чому ми зупинилися? Містер Капітан Спринчак після консультації зі мною передає вам картку, так? Абсолютно». Після цього ми втрьох уважно вивчаємо наявні тут картки і уточнюємо, де саме народилася дана особа. По який бік від лінії Керзона на схід від неї чи на захід? Так я вперше в житті почув про лінію Керзона. Англійською мовою це звучало Керзон лайн. Про самого лорда Керзона я щось ніби чув, але до війни плутав його з Чемберленом і Черчиллем. Тепер виходило, що цей лорд ніби воскресав, бо новий кордон між Польщею і Радянським Союзом вже після Ялтинської конференції проходив по лінії, яку Керзон ультимативно продиктував нашій молодій радянській державі ще 1919 року.